Hej! Ni lyssnar på tinka igen. Det är tinka tinka tinka tinka tinka tinka tinka tinka tinka tinka tinka första mars. Precis. Det är det som är så praktiskt med poddar att man lyssnar när man vill. I studion idag sitter tre muntra personer. Ja, det är ju de vanliga. Ja, just det. det är mm. K.P. Lukas. Kp och Kp Ludvig. Yes. Mår ni bra? Ja, jag är lite förkyld. Så ja. flyttar du. Oj det. ja Jag har liksom hämtat mig från förkylningen, men jag mår ganska bra. Så då kan man säga att en hämtar sig från den, en är mitt uppe i det och en kommer snart på det. Mm. Vem det blir dagens. Vem bjuder helt enkelt? Mm. Jag och Lukas bjuder just fin på lite förkylning. Mm. KP har faktiskt gästat en annan podd i veckan. KP fixar mer exakt. Ja, ah, men häftigt. När, det, när släpptes det? Det avsnittet eh, i den podden har släppts. och eh, Reportaget kommer i KP 4 om... Två veckor om ni lyssnar när det här avsnittet aha, släpps. Aha. Är vi hemliga med vad det är för rolig podd vi har Nej där? men det tycker jag inte. Nej. Det är frågor av en kompis som oh, Kejo och Hampus gör. Mm. Mm. De tar ju upp eh, lite så underliga, ibland pinsamma frågor som man har. Saker man har stött på i vardagen men kanske inte riktigt vågar erkänna att man har tänkt på. Mm. Mm. Jag började tänka mycket på det de pratar om. Dels... Vad får man göra på tågen Som man åker tåg? Ja. Får man måla naglarna på tåget? Nej. Luktar för starkt va? Mm. Ja, luktar gott och det är ingen ofräsch doft. Nej, nej. Får man äta gammal mos i banan på tåget? Nej. Nej. nej, det får man inte. Men, men, uh... Typisk doft. Mm. Men, Får man äta tonfisk med, med gaffel direkt i burken längst bak i en jätte, jättevarm buss? Som killen bredvid mig från Sundsvall gjorde, nu vet, sommaren 2014. 2014 <laughs> nej. Nej, det nej, det får man inte. Man inte. Nej, men, men är ni säkra på att det är bananförbud på tåg? Ja, enligt mig är det det. I alla fall om den har passerat eh, toppen av sin cykel. Där. Om skalet är mer än 50% brunt. Absolut, nej. Då. En grön banan går bra att äta. Okay. Det är en helt en annan frukt den. En gul banan, egentligen. den är ju meningen att ätas gul. Eller? Precis, ja, men... det är väl bäst. För gröna bananer tycker jag är provocerande när folk äter. Ja. De har jag, har jag hört ska vara nyttigare. De är mer fiberrika. <skratt> eller ja, det är som att äta en träbit. Så att ja, jag... Exakt. Är man kan ju göra andra saker. Också. Får man sätta sig om man går på tunnelbana då, eller pendeltåg mm. och så är det en sån fyra... Eller spårvagn. Eller spårvagn. Mm. Ja, och får man då sätta sig om det sitter en person där, får man sätta sig bredvid den? Ja. Om det, om om är, det hel... är tomt, om det är tomt på båda två mitt emot. Ja. Och så sitter det en. Får man sätta sig bredvid den? Ja. Eller måste man sätta sig det får mitt man, emot? Om den är önskad färdriktning. För att man kanske inte vill åka bak baklänges. För jag blir Precis. lite åsjuk. Jag gör jag vill åka fram framlänges. Men så jag gör ofta det. Och jag känner mig alltid lite dum. Och då tänker jag, ska, jag, ska jag säga att oh, jag blir åksjuk? Men det gör jag ju aldrig. Men, men det blir ju ändå så här med stämning. Då sitter man och väntar på att du ska kräkas. Liksom. Men om man står upp där, vilket jag oftast gör, mm. är det okej då att stå så här utan att hålla i sig i någonting och bara stå och surfa liksom? Ja. Och eventuellt ramla in i någon? Det är ju sport liksom. det är kul. Mm. Det, det tycker jag är samma som att det är okej att glida när det är isigt. Att man, man får... Mm. Är riset så är det fritt fram. Bara... Plus att jag tycker många blir besvärade om man liksom fäller ut en lång jättearm för att mm. hålla i sig någonting. Ja. ja, när det är trångt ja. Ja. ja, absolut. Får de ens arm i ansiktet. Jag såg en gång när jag åkte på ett en lite längre tågresa. Då tog personen som satt, det var inte otrevligt, men jag tyckte det var lite udda. <skratt> Då började hon plocka upp en massa frukter. Och en kniv. Och så satt hon och liksom började göra en fruktsallad på Mysigt, tycker jag. en frukt, Durian. Durian och Brunbana. Ja. Ja, ja, Bästa fruktsallad. Jag tycker pussel ger en trivsam stämning. Så jag, jag uppmuntrar fruktsallad-makare. Visst risk för stänk. Och, och jag kan spela. ta en liten apelsin-stänk. Apropå det, alla kanske inte vet vad du redan är. Alltså, det är ju en jätteäcklig frukt. Och den kan man ju höra mer om i tidigare avsnitt av K podden Någon som kommer ihåg vad det avsnittet hette? Världens Till... äckligaste frukt. Ja. Ja, ni kan ju höra. När jag testade du <laughs> Precis. Skala ägg då? Den har man stött på några gånger ja. tycker jag. Det känns det är in... också som en sån vanlig fordonsmällis. Jag tycker nej där. Jag tycker, också nej. jag tycker tvär nej. Men har ni tänkt på att ett stekt ägg luktar typ ingenting? Och ett kokt ägg luktar jättemycket. Men jag tycker inte det är mer okej ändå med ett stekt ägg? Ägg är nej i, i kollektivtrafiken. Men ja, stekt, alltså då har man en matlåda menar du. Och så ja. öppnar man den. Och där ligger ett stekt ägg. Nej. Så tar man fram sin gaffel och sin kniv och börjar. Det är konstigt. Man är konstigt. steker ägget på båda sidorna. Vänster Ganska tunt. Mm. Sen rullar man ihop det som en wrap. Tar lite folie runt och sen så äter du den som en wrap. Den Än... luktar ingenting. Äggrullad. Inte, ja. inte okej. Okay. <laughs> okay. Jag tycker det är okej. Okay. Min kompis Peder brukar äta ägg hela så kokta ägg som man sväljer. Va tycker jag är härligt. Som ett väldigt snabbt mellanmål <laughs> Men, men okej, okay. en munspid med han ah, ja, tuggar kanske på av ja, det. Gör man ett, och han bara inte. tuggar en gång. Och bara. Oh. Oh. Men tänk att sätta ett helt ägg i halsen. Men panik. Oh, gud. En, en hund som jag hade i min ungdom svalde en groda en gång. Bara, det, det är ungefär samma. Oh. För den tuggade lite. Och man bara såg hur grodan följde med ner i halsen. Som en sorts pelikan. Jag tänkte bara det här med måla naglarna för att återkomma. Mm. Jag tycker inte att det är okej okay att göra på tåget. Ludvig sa okej. Okay. Men jag tycker fortfarande att naglarna klokte gott. Men mm. jag har en rutin som jag gör ibland. Eh, när jag åker till jobbet så byter jag mellan två perånger. Mm. Eh, för jag åker två olika tunnelbanelinjer. Och då brukar jag måla naglarna i farten med det jag går mellan de olika tågen. Helt okej. Det är väl helt, helt okej. Okay. Ändå? Ja. Så det blir väl liksom min måla naglarna Förutom och vårt. Utom att du blir livsfarlig att möta, eller? Stöter in när du får en sån här <går> ja, risk, om man går med så... liksom ljusa plagg så får man lite ja. rosa fläckar. Plus att jag, jag är själv målat några naglar i mina dagar. Mm. Det är ett pilligt, pilligt jobb som kräver precision. Ett där så du, det blir fult, va? Ja. Hur du måste vara extremt stadig på Ja, det är ju lite svårare, fram på perrongen. Särskilt vänstern då, som jag inte är riktigt lika ja. stadig på. Jag blir, jag blir impad. Det. Ah. ja Det här påminner lite om Birgitta som jobbade på KP förut. Hon hävdade att hon alltid läste böcker medan hon ja. promenerade. Just det. Inte talböcker utan läsböcker. Mm. Och, det var alltså till, och från, precis, till och från jobbet. Och om det regnade då hade hon boken i en plastpåse. Jag fattar inte mm. hur hon kunde bläddra. Men Nej, det, det, hade Nej, det var mystiskt. Har ni något sådär som ni gör on the go? Farten? En kaffe kan man ju tänka sig. Mm. Med lock så jag inte spiller då. Mm, ja, jag behöver nog lägga mest fokus på själva gåendet. Just som fysik kan jag göra men det är nog ungefär där jag ja. säger stopp. Jag är ganska bra på att byta om i farten också. Det, gör jag. Det, det har jag gjort. Det är svårare på vintern men på sommaren är det lättare. Om man promenerar till jobbet och så vill man inte ha sina, sin jobboutfit på sig under promenaden- Nej. Då går man hemifrån i träningskläder och sen successivt liksom under promenadens gång så byter man plagg så att när man kommer fram är man, är man eh, ombytt. Lite Man ja. Varför inte byta om när du kommer fram? Ja, då måste man ju in någonstans och byta om. Det är skönt att vara klar. Liksom. Ja. Väldigt effektiv. Ja. Du är en effektiv människa. Precis. Det kommer nog av... Jag vet inte hur ni som lyssnar gör nu när ni byter om i omklädningsrummen men... När jag var i er ålder, då var det i alla fall många som tyckte det var lite sådär. Man ville hålla för handduken och man tog trosorna över underbyxorna och sånt där. Så att mm. då lärde man sig en massa strategier hur man byter om. Så de har du med dig nu i så livet? Så de har jag med mig nu. Jag vet hur Ludvig byter om. Ja, uh -huh. oh, Snabbt. Jag har, jag har tränat samtidigt som Ludvig några gånger. Och då kan det vara att man går till gymmet tillsammans men aldrig att man går därifrån tillsammans. För han orkar inte vänta på någon som har normalfart i men... påklädning. Nej, ah, jag är nog väldigt snabb. Och jag har noterat att du är ganska sörlig. Mm. Eller normalfart. Beroende på hur man ser det. <laughs> ja. Ja, precis. Vad är det som tar sån tid? Jag, inte som, jag fattar heller. Vad är det som går så snabbt, undrar jag? Man har ju ett mål. Och det siktar man mot. Men resan är väl målet? Man ska väl, <laughs> inte, i det, ha en, inte i omklädningsrummet. <laughs> jo, en bekväm dusch. En liksom lagom tid att eh, eftersvettas lite. Rätta om detta. Nu har Josefin ställt massa frågor kan man säga. Tänker jag ställa frågor till er. Mm. Från våra läsare. Kör gärna. Det är några liksom random brev från brevhögen. Eh, ja, vi Okej. får ju vi får jättemycket brev. Ja, Så det är många. ganska mm. lätt att plocka random. Yep. Fråga nummer ett. Hur blir man recensent i KP? Jag skulle vilja recensera böcker då? För jag älskar att läsa. Det finns en mejladress jag vill tipsa om då. Ja. Noje.kpwebben.se Där anmäler man sitt intresse. Just nu råkar jag veta att det är längst köp av böcker. Mm. Lite kortare på film och eh, musik. Spel vet jag faktiskt inte var länge sedan jag frågar Malin om det. Men film, då måste man bo i Stockholm ja Man måste kunna försvinna iväg från skolan någon ja. timme då och då. Precis. Vi kan ju tänka oss att ha någon filmrecensent som inte bor i Stockholm. Som men, tittar på streamat och så. Men, men ja. de flesta pressvisningarna är i Stockholm. Och om ni undrar över adressen Nöje så är det alltså Nöje utan prickar. och Man kan jag. ju även skriva recensioner på webben av vår KP-hemsida. Ja, ja, och där kan man ju bli upptäckt så att säga. Men, mm. men man kan också anmäla sitt intresse direkt på den här mejladressen. Och sen gäller det att hoppas på tur och mm. eh, allra mest tur behöver man om det är just böcker man vill recensera för där det är längst kö. Yes. Blå makaroner med gul vinbärstås är min favoritmat, hette signaturen till den eh, bra, bra frågan. Tur. Mm, mm, <hör> Nästa här, hej världens bästa tidning det är signaturen gärna lite svårare mm. <hör> hej världens bästa tidning jag vill gärna ha Sudokus i tidningen Sudokus i mm. tidningen ja. gärna lite svårare Sudokus kanske till och med och då kan jag säga att i kopia nummer sju håll koll, mm. där kommer det inte ett inte, inte två. två, men tre oj, oj, oj. Oh. De är kul. Du kan ni lösa sådana eller? Aldrig. Lukas? Jag har gjort några gånger. Ja. Och gjort har aldrig gjort det. Nej, jag håller mig till bokstäver. Jag gillar inte siffror så mycket. Ja. Vad betyder ja, men jag, jag har ju slagit upp då vad sudokon betyder. Ja. Det fick sitt namn i Japan mm. och originalnamnet är Suji Dokushin ni kagiru. Ja. Siffrorna måste förbli singlar. Vilket förkortas till sudoku, ensam siffra. Ah. Aha. Så so, betyder var kanske ensam då? Ja. Ah. Odoku, siffra. Eller tvärtom, vad vet jag. Hej, jag vill bara säga att jag älskar KP- Tack. Ja, just det. Mm -hmm. Jag läser varenda sida, men jag har en önskan. Det skulle vara så roligt om ni någon gång skulle göra ett nummer med temat anime. Det kunde vara ett test om man ser vad man, kan, vad man kan om anime. Eller vilken anime som passar för en att se på. Eller animeklotter Eller önskebilder med välkända animes med mera. Det vore fantastiskt kul. Tack på förhand för världens bästa tidning. Mm. Vad fint med allt berömt. Tack. Ja, det var kul. Men ni som hör det här tycker ni också att det är en bra idé. Så skicka in till Klotter så att vi kan ha en. Jag kan inte uttala. Anime. Mm. Anime. Vet mm. Anime. Mm. Ja. ja. På Klotter kan vi absolut ha ett sånt tema. Ja. Men skicka in. Skicka in såna insändare till Prat. Skicka in anime. Flams. Ja. Anime, tinsamt. Allting. Vi, så att vi kan ditt, göra ett tema nu med. Vilket är ditt bästa anime-flams? Um. <laughs> Vänta, låt mig tänka. Ja. ja. Varför är den där animefiguren så blek? Jag vet inte. För att den har anemi. <laughs> Blodbrist. Ja, ja men den var, det var kul. Min signatur kom på den själv ja, live det. Det ju... i podden. Ja, det var starkt gjort. Mm? Hej, det är en sjuk pannkaka. Jag har en fråga. Hur ser det ut på KP-redaktionen? Skulle ni kunna ladda upp en video på Youtube och visa hur det ser ut? Ja. Det vore kul. Mm. Tycker det tycker jag på också YouTube? vore kul. Ja, kan vi väl göra. Fast det blir väl på Insta kanske. Vi kan väl börja med att köra en typ en liten live-rundvisning på Insta. Ja. Alltså sända live på Insta. Mm. Så och så det hamnar en. upp i våra stories. Där, ja. Ja. Eh, men till sist här, nu vill jag bara komma med en liten rättelse också va? Mm. I KP3 har det smugits in ett fel. Och jag har fått ett mejl här. Hej KP, Jag vill bara säga att eh, xxx Tentation, Ni vet att den här rapparen som vi nämner i reportaget om Nicki Minaj där på nöjet, mm. han dog inte alls för två år sedan som det står i kp 3 Han dog i somras. Jaha, fel det på. Fel vi Fel på ett, ett, fel. Fel på Nej, ett och, ett och halvt år. Men, uh -huh. men uh, om man läser tidningen om ett och ett, ett halvt år. Då är det. ju rätt just då är det. Rätt. Man får uh -huh. vänta. Då. Ja, uh -huh. Nej, men det var ju såklart uh, mycket klantigt. Att skriva fel där. Verkligen. Det var signaturen I'm sipping tea in your hood som oh. var uppmärksam. Mm. Jag stänger brevlådan här nu. Ja. ja, men kör på. Nu är det klart. Kör bra på. frågor. Mm. Bra, bra signatur, bra läsare. Om man vill ja. fråga ännu mer grejer, då kan man ju, då? Maila till direkt in i podden om man vill ha sin fråga. Här ja, just det. Då har vi eh, vår adress, podden at Kan man också gå in på skriv till kp? Ja. Ja, perfekt. Om man inte har en egen mejl just då. Yes. Kommer ni ihåg när jag drog det här superroliga skämtet om eh, Ed Sheerans eh, storebrorsa? Ja, Big Sheeran, nej vad heter Scott han? Scott Sheeran, han är trädgårdsmästare. lever fortfarande på den skrattsalvan som ja. skämtet rev ner här ja. i poddstudion. Ja, det var kul. Så jag tänkte göra ett nytt försök. Ja. Lite på tal om eh, Nick Minars- X -x -x och lite så jag rap. älskar hur du uttalar Nicki Minaj. Alltså, du säger, säger Minaj. <laughs> och så gör du också en sån här gest ja. för ut ja. Jag säger Nicki Minaj. <laughs> ja, okej. Okay, Ni har jag läst säger Nicki om... Minaj. Ska jag läsa det? Ska jag för svenskt. Ska jag vad det? är ja. kanske för svenskt. Ska vet vet no. jag läsa det? Ska jag läsa det? jag läsa det? Mina... Mm. Det är också nu. I här va? Ja. En annan rappare som är väldigt populär nu för tiden va? 6 mm. mm. toppliste kungen. Mm. <laughs> Vet, ni vad han <laughs> Vet ni vad hans storebror heter? 6 9 ines storebror. 7 ix 9 ja 6 ja. <laughs> Jo, det var, var faktiskt nästan lika bra. Ja. Det var, har du, det var kommer Nej, du på allvarna? Nej, jag har inte kommit på den här själv. Jag, jag har inte kommit på den andra heller. heller utan det att, är ju kåp i läsarna. Du skrattade mer i upplägget. <laughs> Inför skämtet. Det ja. var så himla bra med Sixten. Då har ja, men... du ändå bara sett mig nu. Du har varit med mm. i morse. När då. du fick mejlen. Jag har en sak som jag stör ihjäl mig på. Mm. Och det är det här med månen. Att det är... Jag blir galen på blodmåne och supermåne hela hela hela tiden. Har ni tänkt på det? Det står ja. i alla tidningar så här i natt blodmåne, missa inte, gå Nej. upp klockan fem. gå ut och titta. Det är enda Nästa chansen gång är om, 75 ah, om 75 år och 75 år. Ah. Och sen liksom två veckor senare nu är det blodmåne igen. Och sen kommer supermåne och supermåne. När jag var liten, det var aldrig supermåne. Det var aldrig blodmåne. Nej, det, det var, var aldrig det var liksom, det, var liksom ja, det kanske var förmörkelse Nej, en gång max. under ens Och uppväxt. en gång ja. kom Halleys komet. Just det. Mm. Och då undrar jag så här. <skratt> vad tror ni? Är det liksom några astronomer som driver med alla andra bara för att de kan? Att det liksom, ja ah, nu är det sista chansen och så. Eller är det några journalister som inte har fattat eller är det liksom, för annars tycker jag att man ska ta månens hälsa på allvar. Om man säger att det ska vara blodmånen vart 70-50 år men så ändå är, är varannan veckan. vecka, då kan ju inte månen må särskilt bra. Då måste det vara något allvarligt fel. Hur, hur måste det, ja, månen? Exakt. Mm. Och då undrar jag, är det någon som vet hur det ligger till? För annars måste jag nog rådfråga någon som Även kan det här. Kan det vara att det finns så många olika specialmånar att vi blandar ihop det? Alltså att det finns här där, supermåne, blodmåne, blåmåne, dimmåne. Tycker jag tycker ändå att de måne, bassinerar eller... ut i lite för stort mm. här med att nu är det sista chansen. Ja. Ja, just kanske den månen var det sista chansen. Just de, den en en snarlig måne får ja. vi snart. Ja, just det. Men håll med om att ni känner likadant. Ja, jag känner absolut likadant. Mm men sådana här rymdfenomen vill man ju att de ska vara extremt sällsynta annars tappar man ju peppen på mm. ut och kollar, man bara, det är ändå blodmåne imorgon igen liksom. Tänk, snart kommer den här sista chansen att se vanlig måne Vi kan ju köra den med koppotten varje gång mm. det är, Nu lyssnar ni noga för det är det sista <skratt> chansen <skratt> ja. Men nu när ni hör här den första mars så är vi ju kanske några av oss i alla fall på Skansen i Stockholm jag hoppas att några av er som lyssnar kommer dit. Fira sportlov. Imorgon eller på söndag. skrisko Disko. Och lyssnar ni efter den tredje mars så behöver ni inte höra på just det här som jag sa. Men det blir coolt. TikTok-superstjärnan Nathidea är, är där med oss. Maskotterna är där, KVP Katten Nils är där, eller hans föräldrar i alla fall. Ja, kommer ni eller? Nej, inte jag. Jag kommer. Ja. Ja, bara det jag kolla. Mm. Tack, för att lyssnat, tack för att ni har lyssnat på vår Glöm inte att följa oss på alla sociala medier. Skriv in, skriv in. Man måste gå bara in på kp webben och trycka på skriv till KP så löser det sig det mesta. Hej då! Hej då!